mi informis je dara koji nas naša majka crkva sveta dariva. Svi darovi u našoj crkvi su savršeni. Samo što se to savršenstvo Projavljuje na različite načine, a u našoj crkvi od svete liturgije nema ništa savršenije, mada ta projava postoji i kroz liturgiju svetoga Vasilija Velikoga, svetoga Jovana Zlatulsta, a i kroz neke druge forme liturgijskog čina, a evo danas smo udostojeni da savršeni dar primimo kroz formu i čin jakovljeve liturgije. Iako naviknuti na plastiku, naviknuti na jeftine stvari, naviknuti na cigarete, alkohol, narkotike, naviknuti na zabavni program, naviknuti na sportske, kulturne i razne druge manifestacije i time što je najgore bilojići zadovoljni, upado smo u problem da savršeni dar ne prepoznajemo a onda u još jedan veći, mnogo veći problem koji predstavlja i granicu vječne muke, upado smo u neblagodarnost. Jezivi grijeh sveta nebesa gade se nad neblagodarnima. Sveti angeli ne mogu da podnesu smrad neblagodarnost, Sveti oci ne mogu da podnesu smrad neblagodarnosti, a među njima posebno sveti apostoli. A da ne govorimo o stanju onoga koji nam je krvlju dar darivao. I zato i ova sveta liturgija i sve koje nam dani Donos i Gospod kroz crku dariva jesu ponuda, jesu melem, jesu terapije i lijek upravo od te bogesti ravnodušnosti i nebragodarnosti od koje smo svi, draga braće i sestre, svetitelji mi, podvižnici, mi duhovnici Mi, bogesnici, svi smo bolesni, bez izuzetke. I to vrlo teško, vrlo teško. Nama samo Bog može da pomogne. Boles je tako velika da samo Bog može da nas izliječi. Problem tako velik da samo Bog može da ga riješi. A evo ga, on je tu. I želi da pomogne. A kako će nam pomoći, ako ne kroz crpu, kako, ako ne na isti način kao što je svima do naših vremena pomagao kroz svetu liturgiju. I čime da nam pomogne, ako ne blagodaću svojom. A evo je i danas ovdje ništa manja, niti manje kvalitetnija od one koju su primali svi svetitelji u svim vjekovima, od prvih apostolskih dana do ovi naši. Ona planteća revnost i krvava blagodarnost, blagodarnost potvrđena krvom, samo sa jednom tankom sijenkom žalosti što nema više litara krvi da se prinese nego samo ono što je Bog dao, ali i pretim tim bilići smireni, mada su mučenici imali tugu što nema više krvi u njima da je proliju i prinesu na žrtvenih Boga njihovog, koji je svoju bogočovečansku krv izlio zbog njih. To je ista ona krv koju mi preziramo. Ista ona krv sa kojoj mi hoćemo da trgujemo, ista ona krv kojoj mi hoćemo sebi lagodan i egoističan, gord život da Što je jedna od najgorih varijanti i koju može da nas nauči samo jedan duh i samo jedan profesor i učitelj, a to je satan. Zato nam ova liturgija zaista nudi mnogo, savršeni dar. Ako smo spremni, spremni smo. Ko nije, neka je milost Božija na njemu. Kad počnu nevolje da se zbivaju, velike nevolje, mi smo upali u prostor velikih nevolja, međutim to nije sve Niti nam to prognoze ne javljaju. Govore o boljim vremenima, evo do te mjere da se uveliko zida, izgleda da će biti života još mnogo, izobilje imamo i sve bolje stanove, udobnije toalete, bazene, izgleda da će zaista carstvo nebesko ovdje da se ostvari. Tako bi se rekao. Takve su prognoze ovoga svijeta. Ima da se novca dovoljno uzme, kredita, da se zida, da se jede, da se pije, kupuje, trguje, ženi, udaje. Međutim, to su sve znaci kraja, braće i sestre, a ne početka. Gospod je rekao, Da prije nego što on bude došao, a njegovim dolaskom vrijeme će se prekinuti, njegovim dolaskom strašni sud će nastupiti, da će biti upravo ovakva atmosfera. Jedno od znamenja drugog dolaska Hristova jesu upaljene mješalice i montirani kranovi i velike grupe ljudi koje zideju evo, I ovdje pred našim očima, ne samo fizičkim, jer gospod ne cijeni. Dao je fizičko oko i fizički vida, ne bismo glavom udarali ozir. Mada, vrlo često, oćemo i pored očiju. Nego da gledamo, kaže, ko ima oko da vidi, neka vidi. Ko ima uho da čuje, neka čuje. Zar ne vide oči naše? ovo bjesomučno zidanje. A gospodje je rekao da će u to vrijeme neposredno pred njegov dovezak mnogo da se zida. Vidimo li mi da se mnogo zida? Tu informaciju dešifuju pažnjivi slušalci riječi gospodnjih. Onaj ko ne sluša Boga, ko ne sluša crkvu, može da upadne u veliku obmanu, kao što dobar dio svijeta već upade da je to početak nekog novog perioda nekih obnova a ne znamenje drugog i strašnog dolaska gospodnje ona velika trgovina kupujemo, prodajemo vi vidite da se sve više toga prodaje sa velikim nadpisima za prodaju što podrazumijeva da to neko treba da kupi Velike akcije, dakle velike prodaje velike kupovine trgovine. I to je znamenje drugog dolaska gospodnje, jer je rekao kupovaće, prodavaće, zidaće, udavaće se, ženit će se na onom prostom, gotovo beslovesnom nivou. Ako gledamo, braće i sestre, ako je nama zaista stalo da putem spasenja, više nego jasno pred očima imamo znake vrlo bliskog doleska Gospodnje. Međutim, u svemu tome, a to nije sve što će se desiti, još mnoge stvari treba da se dese, sile nebeske da se pokrenu. Mnogo čega ćemo se mi Ako budemo živi, ako nas Gospod ranije ne pozove, nagledati velikih i strašnih scena, velikih pomjeranja. Mnogi će biti nespremni za to. Mnogi će umirati od straha. Mnogi će bježati u ugodilu. Mnogi će bježati u samoubistva. Mnogi će bježati, ali nema niko da pobjegnemo, braća i sve. Od Boga se niko ne može sakriti. Svi ćemo mi na dan strašnog suda biti licem okrenuti njegovom licu. Međutim, oni koji vole crkvu, a ljubav obavezno podrazumijeva pažnju. Nema li pažnje, nema ni ljubavi. Nema li pažnje prema riječima Božim? Nema ljubavi prema njemu. I to je minimalna ljubav. Ako ima pažnja da se i riječ čuje, pa može i da se živi po njoj. Na žalost naša ljubav je, eto moramo to priznati, svakodnevno ispovjeđena kao ona koje ne, nema. Nemamo pažnju prema riječima gospodnjega. Ali evo i pored tog prezira, velikog prezira, gdje bi davno čovek odustao. I majka, i to najbolja, bi davno odustala od svog djeteta da doživi takav prezir kakav gospod naš svakodnevno doživljava od svakog od nas. Ponavljamo, i najbolja majka bi davno odustala. A šta je najbolja majka u odnosu na gospoda? I da li se može uporediti prezir prema majci sa prezrenjem gospoda naša? Međutim, i slava Bogu, a i na ovaj način potvrđuje se da je Otac Nebeski veći od roditelja. Upravo kroz to njegovo čudesno dugo trpljeni i čovjeko ljubi. Pa evo i danas, bez obzira što smo ga mnogo puta prezreli, on opet i opet govori riječ. Opet i opet jevanđelska povuka i lekcija. I jedno veliko utješenje kaže gospod. I to govori apostolima onaj koji će opet doći. Ta eschatološka perspektiva crkve i liturgije govori nam onaj koji će doći. Gdje to možemo da nađem? Pa kaže, a kad krene sve to da se dešava, ili ajde da to ovako uprostimo, kad ja drugi put krene ka vama da sudim ili da vas uzmem na oblacima vi ćete to poznati po tim događajima kad drugi budu umirali od straha vi tada sjetite se ovih riječi prepoznajte vjesnike koji najavljuju vječno carstvo koji najavljuju mene koji dolazim Pa se onda, evo kaže sveto Evanđelje, bolje i citirajmo, a kada se počne ovo zbivati, kaže Gospod, kad, kaže, kad se počne ovo zbivati, on sve te događaje gleda. On zna do detalja sve što će se desiti. Ali govori nama da bi se spremili, pa kaže, a kada se počne ovo zbivati, na ovo obratite pažnje što slijedi, Uspravite se i podignite glave svoje, jer se približava izbavljenje vaše. Vidite, ova rečenica koja se završava u Svetu Evanđelju je vrlo značajna, a i vezana je za Svetog apostova Jakova i za njegova koljena, jer predanje nas pobožstvovala da su koljena svetog apostola Jakova bila tvrda, debela, od čega? Od krvnjačenja. I glava pognuta, i ne samo njegova, nego sigurno svih onih koje je on pobožnosti i duhovnom životu učio. I zaiste, kad malo bolje pogledamo Vidjet da narod Boži dosta kveći i metaniše. Ne mislimo na nas jer vidjet kojem narodu mi pripadamo i kakva su koljena naše, nego narod Boži. I zaista poklapa se s ovim riječima gospodnjim. Dok svijet skače u vis, Narod Boži kveči, dok svijet gordo bradu podiže, gordo upirujući pogled u lice drugoga, narod Boži drži glavu po vijenu i noge savijene. A može li po glava i povijena vijena koljena? Mogu li oni da osuđuju? Mogu li da ropću? Mogu li da se ponašaju ovako kako se svijet ponaša? Ne mogu. Mogu li da budu zadovoljni u ovom svijetu? Ne. Mogu li da se zabavljaju sa ovim svijetom? Ne. Mogu li da se raduju sa ovim svijetom? Ne. Kleče i drže glavu povijenu. Ne upraza i ne pred bilo kim, nego pred gospodom njihovi. Isihastički metod Mnogi ljudi ga osporavaju kao neznalice, kako ih je nazivao veliki Grigorije Palama. Nemojte da pričate kad ne znate. Bolje bavite se onim što možete. Ako ne znate, onda nemojte da ulazite u prostor tajno, kako se vraća o intelektualcima. intelektualicima. Nemojte, to su malo skuplje stvari, pa ne znate, vi... Sedite tako, čitajte i hrštavajte riječi, ali ovom temom nemojte se baviti ako ne želite, da ne ispadnete smiješno. Psihastički metod je apostolski metod. Klečanje i glava povijene, ne uprazno i ne pred ki, nego pred gospodom. Isusom Hristom, Sinom Božim. I mi, braći i sastri, ako hoćemo da budemo djeca Božja i naslednici apostolske pobožnosti, treba da se učimo takvom načinu života, da metežo ovoga svijeta. Sve ove stihije koje pokušavaju da nas slome, pogotovo one duhovne, podnebesne, Zlobne stihije, demonske. I uopšte sve ovo kroz šta prolazimo. Zajedno sa ljudima koji pripadaju duhovoga vremena, treba da provodimo u toj pozi. Kvečeći, pa i bukvalno. Evo, to je kao ponuda, kao metod crka. Mi probajmo da više kvečimo da više glavu povijamo i da češće izgovaramo ime Božije kroz Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomilujme. A ovamo su parlamentarni izbori. A mi kažemo, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomilujme. Ovamo su pozivine glasane, ovamo su protesti, ovamo su radosti. Ovamo su prnevali, ovamo su praznici, ovamo je ovo, ovamo je ovo. Mi kroz sve to povazimo, kao što su apostoli povazili i svi hrišeni, sa glavom pognutom i koljenima savijenim i umom vezanim za ime Božije. A onda, braće i sestre, kad počnu da se ljuljaju zgradom, da počnu da se raspadaju velika zdanja i centri moći ovoga svijeta, kad zemlja počne da se otvara i da guta gradove, kad bolesti krenu brzo da se šire u odnosu na sporu kugu i da umiru desetine i desetine hiljada ljudi, Кад се активирају погрешно употребљене силе природе, када енергије стечене на ущерб стицања нетварних енергија снажно буду простирале по намученој земљи у виду нуклеарних експлозија, када људи буду јели једни друге, он до Ova riječ gospodnja dobija snagu. Onda podižemo glavu i onda ustajemo, jer se približio spasitelj, jer se približilo izbavljenje naša, nas, hrišćana, jer mi u svijetu i u moćnici moga svijeta i u idolima koje nam svijet nudi, Ne bi trebalo da prepoznamo izbavitelj, ni u jednom čovjeku, ni u jednoj ideologiji, političkom sistemu. Jer sve će to, braće i sestre, vode da odnesu. I oganj da ispita, mada nema tu što da se ispituje, to će ko sijenu sve da izgori. Naš spasitelj i izbavitelj Sin Boži, Gospod naš Isus. A ovi događaji će biti jasan znak da se približio i utjeha i naravno velika provjera naše vjera. Ako je imao nama, mi ćemo se podići zajedno sa svetim apostolom Jakovom i sa svima svetim hrišćanima i podići glavu, ne da gledamo opet čovjek ne da gledamo opet nove televizijske sadržaje nego da gledamo lice Boga koji dovezi opet u velikoj sili i slavi da sudi živima i mrtvima i da svima da podjelima njihovim. Neka bi da Gospod, da i mi Održimo vjeru pravoslavnu, a to znači da održimo vjeru apostolsku. Vjera pravoslavna, jer mi često volimo da se pozovemo, pa vrlo često oni bogesni i da je štite neznajući mučenici, da ih djavo pojaka, a tomu je... Omiljena staze i na tom hipodromu voli da istrčava one snažnije u smislu gordosti, nazovi hrišćane, tim krugovima revnosti, posebno one bolesne i Da nema vjere pravoslavne ako nije apostolska. A ne može biti apostolska samim tim i pravoslavna ako ne usvojimo apostolski duh, apostolsku nauku i praktične apostolske metode. A apostolski su, braći i sestre, Boži, jer sveti apostoli, a među njima ni apostol, jako nije imao drugu nauku, niti je imao drugog učitelja, sem gospoda Isuse Hriste. Znate, naši apostoli nisu imali drugog učitelja. Njihov jedini učitelj je Gospod Isus Hristos. I najčistija nauka je upravo apostolska nauka. Svako drugo učenje naše crkve, svakog svetog oca naše crkve, direktno je povezano sa apostolima, a samim tim i sa učenjem duha svetoga. Zato i mi u ova vremena koja su vrlo izazovne i komplikovane, treba da se utvrđujemo ne samo u pravoslavljom, možda bi čak bilo i bolje da se vratimo tom izvornijem terminu, da se utvrđujemo u hrišćanskoj, apostolskoj nauci, kako se to učenje naziva u djelima apostolskim. Mi smo pravoslavlje dodali... Kasnije, gdje se pojavilo mnogo važna učenja, ali danas i sami mi pravoslavni više ne znamo koji je koji, šta je pravoslavni, što je govorio naš otac Luka, nama koji smo počeli da se uključujemo, kaže, pazite se, nije sve što se naziva pravoslavnim, pravoslavno. Zato je vrlo važno se sretnemo sa apostolskom naukom i da počnemo. Ako nam je do toga stalo da je izučavamo. Jedna od lekcija praktičnih jeste i gimnastika, dakle fizička poza. Koljena savijena i glava oborena zemlji. A um kroz Isusovu molitvu, to je mnogo važno, podići do nadnebesnih visina gdje se nalazi onaj čije ime na zemlji savijenih koljena i pognute glave prizivamo. I tu je, braći i sestre, ključ za razumijevanje velikih tajni i istina Božih. Tu je i put i način kako da preživimo Ovo vrijeme, ne samo da preživimo, nego i da se vječnog života udostojimo. Kroz pokajanje i kroz molitlu sa vjerom i nadom, koje će dovesti do one vrline carstvene, vrline carstvene bez, ko, bez koje carstva ko, niko vidjeti neće, do vrline ljubavi, koja je zapravo Bog. U srcu. Daj Bože da se i naša srca udostaje toga molitvama svetoga apostola i brata gospodnje Jakova.